Robie. Roman de William Somerset Mogam. Traducere, prefață și tabel cronologic de Andrei Bantaș. Editura Minerva, București, 1970. Citește Sofica Rădulescu.